Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet et hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Live from Sydney. Wow! Étre. <laughs> uh, és uh, Sydney, Bronti Beach nevű negyedébe vagyok, Bronte Road. Nagyon kellemes hely, és gyönyörű tavasz van. Ugye ez egy ilyen furcsa világ a, a Lefele lóg Ausztrália földgömbön, ugye a déli féltek. Fordítva. Ezért minden fordítva van itt. Az ősz az tavasz, és így tovább. És, és állítólag, amikor itt nyár van, akkor ott viszonylag hideg van. Tehát ilyen, én azt hiszem, hogy Ausztrália mindig van, de, de nem hát teljesen Ausztrália, hideg, ezért, hogy... ugye az, az egy dolog, hogy, hogy egy ország, de ugye ez egy ilyen kontinens is, és nekem az elmúlt hét az úgy volt, hogy vasárnap éjszaka repültem Sydney-be. Hétfőn érkeztem meg, aztán Szerdán repültem melbourne ami máshol van ezen a kontinensen belül, és ott brutálisan hideg volt, ilyen 8 fok volt reggel, én meg a kis izé, zakómba ott virítottam, és szétfagytam, és két napot voltam, két nap, két éjszakát voltam ott, és az végig ilyen egy pillanatra nem melegettem föl se az irodában, se az ügyfélnél, se az étterembe, se a hotelben nem melegettem föl, és ilyen nagyon kellemetlen érzés volt. Aztán most visszajöttem szidni. egy gyönyörű tavasz. Alá kellett gyújtani a miróbordoknak, és akkor az úgy megmelegít, szerintem, ott a kis hát, képzeld, kagyom, el, ami... képzeld el, tényleg miróbordal vetítettünk, sőt, ki is nyomtattuk a mirobordot, ilyen nagy méretbe kirakott a az ügyfélnek, next level, és még ilyen kisebb uh, ilyen handout slide is voltak a Miro boardból, szóval abszolút, abszolút hoztuk a én, én, user én azt journey mondom, meg mindent. Én egy Miro logót tetoválásból el tudnék képzelni, de csak az zsám körül. Tehát csak a... Tehát ilyen, izé, tudod, ott van maga a rózsa, és a ott van Miro... Mindig üríteszek, hogy elmosoljatsz. Ja, akkor next level stuff. Vagyok, vagyok, vagyok, vagyok. Velem nem, figyelj, ez szerintem része, ha nem tudtok kibaszni mindsetnek. Tehát, hogy bendőlsz a mintingen, és megálltad a világot, és mert így, így csak így, tudod, mert te tudod, hogy. Egyébként azt koszt... akartam, kérdez, hogy ebbe a a bokros endőidbe, hogy maradt időd mírozni? Tehát ilyen, meg kell találnod az időt rá, nem? Szóval a cégen belüli miro villantás, ott nagyon nagy előrelépések vannak, mert ott sikerült delegálnom egy csomó feladatot ezzel kapcsolatban, és az most gyakorlatilag nincs, nincs az asztalomon, mint napi szintű feladat. És ez az ügyfeles miró itt meg, itt meg szerencsére ilyen csapat, csapat munka volt, és nekem így csak nem kellett, és utána az volt a fő feladatom, hogy ezt megfelelő csomagolásban tálaljam az ügyfélnek. Egyébként hezítálok, már... hogy elmondjam ezt a sztorit, de hmm. oké, okay. nem, nem mondom el, jó? Nem de... De mondjad. Á, nem, ez már határeset meg kitalálható. De mondjuk de azt, akkor, hogy, akkor hogy az, az addig... ügyfél nem, nem Ausztráliában van, nem Ausztráliában van az ügyfél, akinek prezentáltunk. Ez egy ilyen low-cost airline, akinek prezentáltunk. de három órás Miro Bordos workshop volt. A ügyféloldali userek megjelentek a meetingre a saját kis vizes üvegükkel, és három órán át ott ültünk, és senki nem kínált meg egy pohár vízre, és hogy száraz torokkal, hideg száraz torokkal, Kellett végig prezentálnom három órát, és még arra se volt lehetőség, hogy nem töltötték be a meeting közepén a kis izé shopping opciókat, hogy ho, milyen üdítőt vagy vizet tudok venni, semmilyen nem volt. Ennyire lókoff ez, ja. ez, ez, ez, ez nem tán, mindegy, most kihagyom akkor a vizet a dologból, de lapozunk, azt akartam lapozunk, csak mondani, lapozunk, az előzőre mert... nem az előzőre visszatérve, hogy te nem írod a műrót, csak olvasod. Amikor ott mondtad, hogy ne, ne, ne, ne, nem. Nem, nem, nem. Az, amikor azért mondom amikor meg. Panaszkodtam, panaszkodtam a belső dolgokról, akkor abszolút írnom, írnom kellett a Miro boardot. Most az ügyfeles összefüggésben csak véleményezni kellett, és aztán meg leprezentálni egy részét. Meg a csomagolást, meg a bevezetést, meg a lezárást, meg mindent. És én egyébként Ö, úgy érzem, o... hogy... Igen, mondjad. Csak on, onnan jutott eszembe a dolog, hogy volt egy haverom, aki egy közgázos, aki egy magyar nagy cégnél nagy beosztásba került, és azt mondta nekem, ezt sose fogom elfelejteni, hogy ő már nem írja az e-maileket, csak olvassa őket. <gül> Ö, pont a napokban volt Na, az, de? hogy Igen. ránéztem így a szent méliaimre, Ah, hosszú történet, de a, a benti, a Hongkong irodában levő relatíve új laptop, azt még nem konfiguráltam be teljes mértékben, és ez például a, a, az Outlook e-mailben nem volt beállítva a fute, a signature, ugye a default signature, amit, a, aláírás, amit a levelekbe belerak, ilyen név, mit tudom én, kontaktinfó, stb. Disclaimer, do not print this, he, him, <laughs> mint amit ezekbe bele szok, szoktak rakni. Jó, azt nem raktam bele, de értitek, hogy miről van szó. <gül> és uh, belenéztem a sent itembe, és tudod, nagyon sokat kellett scrolloznom, hogy elérjek egy olyan levélbe, amit én indítottam a threadet, és rajta volt a futerem. Tehát így a legtöbb levél, nem az, hogy csak olvastam, de reakciói jellegű levél volt, ami kiment tőlem, és tehát több napot vissza kellett scrollozni, hogy egy ilyen tőlem originált levél legyen, amiben benne van a futerem. Te még hmm. itt nulláról írsz ja. levelet gyakran? Uh, ja, hát van, van, van rá példa. De nagyon, nagyon kevés e-mailt szoktam megírni, és, uh -huh. és furcsa érzés nekem már, hogyha e-mailt írok a, a, a Slack üzenet helyett. Tehát uh -huh. nálunk ilyen alapvetően ilyes kommunikáció van. Aminek egyetlen egy hátulütőjét látom, az azt, hogy nagyon sok ilyen privát message van. Tehát uh -huh. emberek általában privátolnak, uh -huh. és, és, és nem része a kultúrának, főleg egy nagyobb környezetben az, hogy, hogy transzparens módon kommunikáljunk mindent. Egyszerűen, egyszerűen emberek idegenkednek meg fáznak tőle, hogy uh -huh. ha próbálkozol ilyesmivel, és ezt csak felülről lehet bevezetni egy szervezetbe szerintem, alulról nem fogod bevezetni. Uh -huh. Pedig szerintem barom jó, hogyha mindig látod, hogy ki mind dolgozik, nem csak az a bajtod, hogy embereket egyszerűen zavar és idegesít, hogy vannak olyanok, akik és én is ezek közé tartozom, akik olvasgatják, és akkor valami relevánsat lát, akkor beleszól abba a beszélgetésbe. Uh -huh. És ez, ez, ez embereket idegesít. Tehát, hogy, uh -huh. hogy effektív, hogy te, te mit ugrász itt most? Uh -huh. Miért szólsz bele a mi dolgunkba? Tehát Ilyen. ezért nem szeretek Között? a transzparenciát sokan. Igen, igen, ja. igen. És meg én megcsinálom azt is, hogy valami másik tímnek a termékét használom, találok benne valami butaságot, és bemegyek a Slack csatornájukra, és megírom, hogy mit találtam és hogy az még uh -huh. így van, meg tudod ilyen ízni. de Nem szemétmódon, meg semmi ilyesmi, csak Aha. mi kérdezek, hogy ez, ez, ez bág, vagy direkt gondoltátok el így, vagy mit tudom én, uh -huh. és, és tudom, hogy ez is sok embert idegesít. Tehát ezt szeretik. Uh -huh. De uh -huh. végeredményben én szerintem sokkal jobb eredmények születnek akkor, hogyha... hogyha. És ez, ez az, ami, am, am, amit a 48 laws of power kimond, hogy ne így csináljad. Tehát ez nem jó stratégia ő szerinte. Igen, mert azért relatíve, römi, yeah. relatíve kevés embernek az a fő célja a mindennapjaival, hogy, hogy az üzleti eredményt leszállítsa, hanem inkább az Igen. az egész ilyen sakjátszma, közösségi pozicionálás, amit tudom én, ledominál, benyal, mit tudom én. Tehát így ezek a szociális dinamikák, amik működnek, és ebből a szemszögből nézve Igen, bele és... fögni az arcukba, hogy itt egy ilyen rossz, rossz buton van az oldalon, az vagy rossz CSS szint használtak, vagy mit tudom én. Az nem így feltétlenül on, segít on, a mindennapjaikban. Nem, nem, nem. Én csak egy ilyen, ilyen piaci légyként uh -huh. vagyok jelen, hogy na már megint tokoskodik valami ez hülye, ez uh -huh. hülyeséggel. De hát... Úgy, hogy haladsz a könyvben? De hát ez azt Ö, olvasgatom, de nagyon erősen az a véleményem, hogy, hogy ö, ilyen, ö, hogy úgy mondjam, ez arra tanít meg ez a könyv, hogy hogyan két kétszínű alak. Tehát, hogyan és, és hogy hogyan érvényesüljön a közösségben, nem feltétlenül. Tehát, kétszínű alakként. Igen. Ö, igen. Nem kétszínű Tehát alakként, ilyen... hanem, hanem, hanem hogy hogyan ah. éred el a saját céljaidat, nem, nem ilyen face value alapú, hogy mindent annak mondószami hanem hanem felismered a háttérben történő dinamikákat a motivációkat a kapcsolatokat a energia vonalakat ott a kapcsolatokban is ezeket a saját célod érdekében lehetőleg jobban felhasználod vagy elkerülöd? Uh, ja, de tehát figyelj, de hogy mondjam, igen, de nekem nagyon tömény és sok az a rengeteg példa, ami benne van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kétszínűek az emberek, és hogy például, hogyha egy nőt me akar szerezni valaki, akkor hogyan, milyen furmányos módszerekkel kell föl a nőnek az érdeklődését, meg ilyesmi. És ez teljes mértékben ellene van annak a dolognak, ami én lennék egyébként. Tehát én próbálok, és, és, és nekem ez nagyon sok problémát okoz, hogy én őszinte vagyok, és nem díjazza a community az őszinteséget egyáltalán. Na jó, de lehet. És erről hogy, szól ez a könyv, figyelj, hogy ne legyél őszinte. Ez, ez reduktív szerintem, hogy ezt mondod, és az, hogy őszinte, talán a könyvben is ez előkerül, de az, hogy őszinte vagy, az lehet ilyen, bántóan őszinte, meg nem konstruktívan őszinte, meg mit tudom Tehát nem biztos, hogy azzal a közösségnek segítesz, a másik embernek segítesz, és nem biztos, hogy teljesen ilyen ártatlan módon vagy őszinte, hanem gyakran azért vagy esetleg őszinte ilyen munkakörnyezetben, mert a, ezzel esetleg demonstrálni akarod, hogy te jobban tudod. Tehát így magadat is meg kell kérdőjelezni ilyenkor, hogy miért is kell most itt, ebbe beleszólnod, meg őszintének lenni. Azt viszont aláírom, hogy ez egy nagyon depressziós könyv, tehát hát. én nekem is van egy ilyen érzékeny lelkem, és én is szeretnék egy ilyen idealista módon hozzáállni a dolgokhoz, és ezért egybe elolvasni, az brutális lenne, tehát itt csak ilyen apró falatokba lehet ezt bevenni, és valóban egy ilyen olyan igen, világképet igen. rak eléd, ami, ami egyáltalán nem azt mutatja, hogy mi emberek, milyen jó fejek vagyunk, és hogyan érvényesüljünk a közös céljaink elérésében, hanem az, hogy itt egy ilyen kupac majom vagyunk, aki a, mit tudom én, a farkát akarja mutogatni, meg meg aki meg akarja szerezni a banánt, ami ott a szoba közepén van, és kb. úgy is állunk az ilyen. A farkával? <gül> hát, adott esetben az is. <gül> szóval úgy, úgy is állunk ezekhez a dolgokhoz, gyakorlatilag, mint ilyen majom, csak próbálunk szofisztikáltabbnak látszani. És szerintem az is fontos, hogy a saját majomságodat elfogadjad, meg felismered, meg azt, hogy ez a közösség is erről szól milyen érdekes, hogy próbáltunk erre ilyen civilizációs réteget húzni, és én ezt egyébként nagyra értékelem, de ahogy most állunk 2024-ben, ezért el, elég jelentős mm -hmm. része ennek a civilizációs rétegnek úgy kezd lefoszlani, én úgy látom. É, érdekes, érdekes. Érdekes dolog, amit mondtál még az őszinteségről is. Képzeld el, hogy még a korábbi cégemnél menedzser koromban volt egy olyan dolog, és, és azt csak azért mondom el, hogy nem tudom, hogy belefutottál-e már, hogy mennyire nem működik az, amikor valakinél rámutatsz egy hibájára, amiből nem tud kimenekülni ott uh -huh. abba az adott szituációba. De csak hogy felhívtam a figyelmét valamire, amit ott nem is tudom, el, mi volt a konkrét példa, megbeszéltük, és nem úgy volt, vagy valami, uh -huh. és akkor tudott, hogy jött a vatt vattázás, uh -huh. és akkor mondtam neki, hogy de hát itt van ez is ez, ami ennek ellentmond. Tud, egy, egy, egy ilyen, tehát nem tűnik egy nagy dolognak, nem? Tehát hogy csak rámutatsz egy ember, de képzeld el, hogy a hát, faszis. Ez, ez, ez, ez, ez egy agresszív dolog. Aha. Tehát, tehát azt mondom, hogy amikor emberekkel bánsz, akkor nagyon oda kell figyelned, hogy megtarts neki a saját integritását, és úgy add uh -huh. a feedbacket, meg a kommunikációt, hogy az ő integritása ne sérüljön meg, mert nagyon-nagyon mert érzékenyen tudnak reagálni. És képzeld el, hogy az én esetemben az történt, hogy a csávó, annyira rosszul lett ettől, de tehát most konkrétan rosszul lett, Elhiszem. olyan szinten, hogy ki kellett mennie. Érted? Mm -hmm. És ez Elhiszem. nekem valami annyira törékeny embert mutatja. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, és akkor mi van, érted? Tehát, hogy nem tudja lekezelni azt, hogy valamit hibázott, vagy mit tudom én, de hogy akkor leszarta és nem csináltam. a szempontból meg, a te hibát, hogy nem kalibráltad be azt, hogy ez az ember mi az, amit el tud fogadni, mi az, amit nem. Általában, sőt, a legtöbb esetben a negatív visszajelzés Igen. semmi pozitív eredményt nem fog hozni. Van, van erről is egyébként könyv, ami, Ez egy ugye, nagyon jó e, ami, ami ennek az ellentétét mondja, hogy igenis adni kell negatív feedbacket, és igenis el kell kerülni ugye a shit sandwich csomagolást, amikor mondasz valami pozitívat előtte, aztán megmondod a negatív feedbacket, aztán pozitívval zárod. Ugye ez a shit sandwich, vagy hogy, hogy compliment sandwich, hogy ezt nem szabad, hanem, nem is tudom, radical, radical mi is volt? Radical honesty, vagy honesty. radical? Radical az. Kendor, az Aha, a könyv. Kendor. De az egy ilyen amerikai szervezetről szól, ahol amerikai emberek az ő kemény kommunikálnak az üzleti siker elérése érdekében. Én most nekem a héten pont egy ilyen ellenpélda volt, hogy volt egy nagyobb csoporttal hívás. Az a hívás az azért jött létre, mert egy ember túlpörgött és valami dolgot igényelt a szervezet számára, ami nem szükséges, és felismertem gyorsan a helyzetet, hogy most nem szabad ezt csak úgy lelőnöm, hanem lehetőséget kell adni ennek az embernek, hogy így jól jöjjön ki belőle, és találtam is egy olyan útvonat, hogy Aha. ugye akkor ezt azért mondtad, mert ezt szeretnénk elérni, és akkor ugye akkor majd erre visszatérünk hat hónap múlva, hogy mit tudom én, mikor már ezt Megtapasztalt, és tök látszott, hogy így megkönnyebbül, hogy oké, okay, nem, nem, nem fogom itt izé leigetni egy nagy közönség előtt, mindenki jól jött ki, belőleg, és nem kellett ezt a dolgot csinálni. Tehát én nekem uh. pont egy ilyen sikerélményem volt, hogy ez sikerült elkerülnöm, hogy, hogy valaki megalázva érezze magát. Igen de, hát igen, de ott, ott, ugye, lehet. Igen, te. Tehát ez szépen megmondtad, vagy szépen megmondta a költő, uh -huh. hogy, hogy találtam egy útvonalat. Ezt, szerintem ezt így raktározzuk be. Viszont még az előző példámat, még annyit akartam még hozzátenni, hogy történt ez az eset, tehát hogy kiment konkrétan a meeting szobába, és rosszul lett. Uh -huh. Tehát nem tudom vele voltam-e már ilyen, hogy effektíve az ember úgy hebeget habogott, hogy ki kellett menni a szobába? Konkrétan kiment, érted? Uh -huh. Kiment is. Igen. És a lényeg az az, hogy utána napokkal késő vagy valami én javasoltam neki, hogy erről beszéljünk erről a dologról. Uh -huh. Képzeld el. Na, ez a, ez a második dolog, amit nem kellett volna csinálnom. Uh -huh. Képzeld el, hogy az is totálisan rosszul működött. És én, ráadásul ott is elköltettem a szívet, hogy őszinte próbáltam vele lenni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy de beszéljük, hát, hogy tudom, és meg ilyen ezt teszivel veled a pszichológus, érted, hogy te hogy, hogy tehát én őszinte vagy, és akkor ott ott tudsz beszélni dolgokról, de vannak emberek, és az emberek általában ilyenek, akik képtelenek erre, nem képesek erre. De hát azt nem, nem ő, ő fogja megmondani, hogy Józi, te teljesen korlától szerencsétlen fasz vagy, ezért és ezért, hanem ő is udvariasan rávezet, hogy magadba előkerüljön ez a gondot, hogy vajon én most Persze. fasságot csináltam, és magadnak megfogalmazod. Szóval nagyon kell vigyázni. és tök át lehet ilyen munkahelyi környezetben, hogyha te mondjuk egy magas ember vagy, és ez pedig egy kisebb ember, és akkor jössz neki az őszintességgel, akkor lehet ilyen bullying kategóriába, is. Menni. Szóval nagyon, nagyon nehéz dolog. nagyon nehéz dolog. Én magam Igen, részéről Igen. Annyit, annyit próbálok ezen javítani, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy jól kezem én magam a felém érkező negatív visszajelzéseket. Tehát nem próbálom a világot, meg mindenki más megváltoztatni, hogy fogadják el az őszinte feedback hanem, hogy az a feladatom, hogyha nekem jön a negatívizmus az arcomba, meg rávezetnek, hogy miért vagyok hülye, akkor, akkor én nekem erre van módszerem, hogy hogyan tudom feldolgozni, hogyan tanulok belőle, hogyan köszönöm meg a visszajelzést, és általában, hogyha látják, hogy jól veszem a negatív feedback az megkönnyebbülést okoz a másik embernek, is, és tök, tök jó lesz utána. De én másról nem várom el, hogy ugyanúgy tudja kezelni. Nem, azt nem lehet elvárni. Te, te csak saját magadon tudsz akármit, csak... csak... Azért az életben belefut az ember ilyen furcsa dolgokba, mm. szerintem, hogy, hogy ilyen értelmezhetetlen lesz, és nagyon sok olyan emberrel találkozol, aki az önismeretnek nagyon-nagyon, az önismereti útnak nagyon-nagyon az elején tart, és nem is nagyon izél. Hát figyelj, Józsi, én ugye itt dolga, az vagyok meg? 50 évesen, és a mai napig ezen a héten is, és a múlt héten is voltak olyan felismeréseim, hogy el nem tudod képzelni, hogy amikor rájöttem, hogy én hogy lehetek ilyen, meg hogy gondoltam ezt, meg miért voltam ilyen naív, meg miért mentem ebbe bele, ötven évesen. Érted? Hogy fog egy mit tudni 20-30 fiatalabb ember ráadásul eljutni anélkül, hogy végigpróbálná ezeket a hibákat, és megjönne a, a, a saját tapasztalat. Ez a jó az öregségben, ilyen komázban, hogy annyi élettapasztalat van, hogy, hogy legalább magadat jobban hát, látod, meg a saját igen, problémáidat. az az, az igen, és te is tanulsz persze, de aztán ott a környezetedben meg látod azt, hogy mennyire az elején van mindenki meg mindennek, és akkor így tudod, csak fogod a fejed, így belül, és akkor meg a saját szakmádon belül is nagyon látod, hogy, hogy ki, ki, ki merre tart. Tehát nálad, hogyha látsz valami junior aki még ott ilyen 12 fős tárgyalóasztalnál nem mert megszólalni, meg, meg, meg remeg a hangja, meg mit tudom én, akkor, akkor így elraktározott magadba, hogy na, ez vagy issu vannak saját magával, vagy még nagyon kezdő. <hül> és, és De nagyon gyakran előfordulnak ezek a adók, és itt, itt jön be az a példám, ami, ami szoktam időnként mondani, hogy én ismertem nagyon okos embereket már életemben, és el tudom képzelni, hogy ők mennyit szenvednek attól, hogy a világ nem annyira okos, mint ők. Uh -huh. Képzeld el, abszolút, hogy, abszolút. hogy azt, azt látod, csak hogy szenvedsz napi szinten a sok ostobaságtól, ami körülvesz. De kezdve attól, hogy a, a, a faluba, a Facebook csoportban emberek miket irogatnak, meg minden is tud ilyen. És, és te okos emberként keresed a másik okos embereknek a társaságát, hogy, hogy ne halljál meg abba a sok izébe. És, és ezért uh, hallgassz például, például Heti Meteort. De, hogy, és de van egy folytatom, amit, mondtam, hogy, amit elkezdtem, hogy van ennek egy másik aspektusa is, hogy attól, hogy te mondjuk adott esetben okos ember vagy egy tapasztalt ember vagy egy adott területen, nem várhatod el mindenkitől ugyanezt a szintet. Tehát például egy szervezetben ez nagyon fontos szokott lenni, hogy én azért, mert senior vagyok, nem várhatom el ez juniort, hogy egyből senior legyen. És úgy, úgy viselkedjen. Azért, mert én már megtanultam ezeket a dolgokat. Ő még nem tanulta meg. És, nagyon Erre... el, el, és, és, ezzel, és ezzel tudatosan kell, tudatában kell lenned ennek az egész dolognak. Érdekes dolgot tudok ehhez hozzáadni, hogy pár éve volt ilyen tapasztalatom. Időnként vannak ilyen mentoring programok a cégen belül, akár regionálisan, Aha. akár régiók között. És volt olyan szituáció, hogy így lehetett jelentkezni embereknek a mentor listán levő például én is rajta voltam a mentordistan, és akkor random emberek jelentkezhettek, hogy én mentoráljam őket, mert ők is, mit tudom, én, ebben a vonulatban akarnak elindulni akár. és rájöttem néhány ilyen mentoring session után, hogy aki mondjuk két vagy három, vagy akár négy szinttel hátrébb van a szervezetben, tehát most, mit tudom én, ilyen ötfős csapatnak a team vagy valami, annak én nem Aha. nagyon tudok jó, tudok pár általánosságot mondani, de olyan nagy gebb van a között, amivel én küzdök napi szinten, meg amivel ő küzd napi szinten, hogy nem is igazán érdemes nekem mentorálni őt, mert egy teljesen más probléma körben mozgunk, és neki előbb meg kell oldani a, a level 1 problémát, mielőtt <gül> level a level egy probléma... Volt. Így van, így van, mielőtt az endbossz eljön neki a, a, a játék végén. És ráadásul nekem meg nehéz azt a tanácsot adni, hogy a level 1 miniboszt, hogy gyakja le, mert tudom, hogy tulajdonképpen nem kéne, hogy legyakja, meg amit tanácsot ahhoz adok, hogy eljusson a level 2-re valójában nem az a tényleges dolog, amit, amit, amit kellene csinálni, hanem sokkal előrébb vagyok a sakjátszmában, nagyon érdekes dolog, hogy egyáltalán tanácsot adni ezeknek a juniorabb embereknek tök nehéz. Aha. Oh, hát, uh, még még Szidnyire visszatérve. Arra gondoltam még arról beszélhetek itt, hogy nem tudom, te jártál Ausztráliában? Nem, nem, nem. Képzeld el, De... van magyar étterem, kollégáktól én kilóltam, hogy nem akarok én magyar étteremben, ne vigyetek el magyar étteremben. Tök jól szórakoztam, tök jó volt elmenni a helyi kollégákkal, és akkor rettünk ilyen apróra vágott lángost, ami ilyen megosztott, ilyen előétel volt, meg aztán egy ilyen brassói ettem, meg utána a túros palcsintát mindent így elmagyarázni a helyi kollégákkal. S magyarok csinálták a helyet? Magyarok csinálták, magyarok csinálták a csináltak. helyet. Magyarok csinálták. Tehát, hogyha így piszkálódni akarnék, a lángos az nem volt jól megkelve, és elég ilyen lapos volt, meg a nem tudom, az én ízvilágomban a brassói, maga a krumpli kicsit megvan sütve, ez pedig ilyen csak így egybefőtt krumpli volt benne, a, a, a húsos ilyen paprikás akármi szózba. De vicces volt a saját gasztrokultúrámat megosztani ott mindenféle kollégával körülöttem, és akkor kielemezni a dolgokat, és hát ott izé nevetgéltem, a természetesen kivarrakva a Nagy Magyarország térkép, meg a puskás, meg mit tudom én, az összes ilyen kellék, A, ilyen, ilyen, a, a, a standardek. A standardek, pedig, és, és van képzeld de egy ilyen franchise kültőskalács uh, chain itt, Szidniben. Uh, pedig Kürtös, lehetne Köszönöm. Hát figyelj, itt a, a, a svédeknél konkrétan létezik ez a kolbász nevű, nem tudom mi, de kolbásznak uh -huh. hívják, és az ilyen, tovább, ilyen enyhén csípős, ilyen se, kolbászhoz semmi köze nem levő dolog, és itt lehet kapni, és szerintem ez ilyen tök béna. Tehát uh -huh. ilyen, ilyen semmi, semmi köze a, a, a, a magyar dologhoz. Ezt be is fogom linkelni, de hogy, hogy mindenki, mindenki el szörnyül köthes. Ez egy sima ilyen szafaládé vagy krinolin, vagy nem tudom mi. Uh -huh. És akkor ráírják magyarul, de hogy, hogy ez egy ilyen létező dolog, mint a lángos, meg a gulyás, meg a palacsinta. Uh -huh. Hülyeségeket. De én általában uh, mindig, mindig uh, <coughs> kicsit itt van körülöttem, de... Nem gond, nem gond. Valós élet. Én most egyébként itt egyedül vagyok Igen. Szidnibe, és ez már nekem így a Negyedik hét, amit az elmúlt hetekben egyedül töltök, kezdek már bekattani tőle. De most nem megyünk vissza az előző epizód témájába. Azt megbeszéltük, hogy az nem Igen. kerül még egyszer elő. Mikor mész haza? Jövő hét kedden repülök, és aztán majdnem, majdnem egy majdnem teljes hónapot otthon leszek, csak egy ilyen hét vége lesz a fiammal közben. Akkor a Meteora szokott időben. Már kérdezte egy-két hallgató, hogy miért maradt egy epizód. Hát bázzék. Izé. Szerintem annak is örülni kell, hogy egyáltalán van. Nem? <gül> Tudj, izé. Hát ez, egyébként... Én nekem ez effort megcsinálni. Ugye péntek, péntek volt az a nap, amikor terveztük, hogy felveszünk, és én aznap repültem vissza Melbourneből, Sydney-be, És nagyon ki voltam. Úgyhogy... Nem gond egyébként. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, egyáltalán nem gond. Most az el, el, elő, előbb beszólásomat azt uh, kicsit így meg tú, túlnyomtam, valóban ez a Meteor az egy ilyen ingyenes dolog, meg minden csak uh, és nyugodtan persze meg lehet fogalmazni ilyen izé kritikákat, hogy kimaradt egy adás, amit tudom én, és csak örülni kell igazából részünkről, hogy hogy jó néhányan szeretik azt hallgatni, meg a nem is az idő szeretik hallgatni, hanem a napi heti rutinjuknak a része. Tehát képzeld, hogy vannak olyanok. Ez nagyra kijön, hogy meteort, így... És meghallgatják azonnal. Tehát ezt é, el Ez tök, te Én el tudom képzelni, mert nekem is vannak ilyen követett uh, podcastok. ugye beszélgettünk több ilyen fotós témáról is, és tudom, hogy ez például keddenként jön ki mondjuk a az egyik ilyen fotós podcast, és akkor mindig nézem, hogy mi, milyen topik lesz benne, még otthon sem vagyok, hogy meg tudjam hallgatni, de amikor bejön a podcast hallgatóba, akkor megnézem, hogy milyen, milyen téma van benne. Ez tök jó dolog. És egyébként uh -huh. beszélti arról, hogy nehéz lehet bizonyos környezetben esetleg az átlagosnál egy szinttel intelligensebbnek lenni, vagy nördebbnek lenni, vagy akármi. Szerintem ezek a podcastok pont arról szólnak, hogy legalább virtuálisan kedves hallgatók olyan témákat hallanak legalább heti szinten, ami amúgy is így, amin gondolkodnak napi szinten, de nem feltétlen van meg az a társaság, akikkel ki tudják beszélni. És ezért is gondolom, hogy annyira aktív a, Telegram csatornánk is, mert az embereknek van véleménye, szívesen megosztják, és inkább ezek az online virtuális terek vannak erre, mert nehéz mondjuk a szomszédban megfelelő nőrdöt találni. Igen, igen, igen. De mégis érdekesnek tartom hogy, hogy és itt ezt be akartam még szúrni az előbb, hogy most, aki hallgat minket, és rendszeresen teszi ezt hétről hétre, és neki ez egy ilyen hogy úgy mondjam, egy ilyen fontos dolog. Vagy nem az, hogy fontos dolog, hanem egy ilyen dolog, amire várom, tudom én. Tehát ő, aki, aki most hal minket valahol, valamilyen kontextusban és itt van, az most olyan, mintha itt lenne, egy harmadik félként, nem? Kicsit, kicsit ö... Ölejük meg egymást. Csak ezt akartam mondani. Gyere, öleljük. Most mind a. Öleljük meg egymást, és az, Tehát... az, így, az így, érdekes, az érdekes. De hogyha így vizualizálok. De most ölelésben hogy... van. Igen, igen. De igen. a fületben súlom közbe, hogy. Képzeld el, hogy búgjak, mondjuk egyszerre minden, minden hallgató megjelenne. Tök jó vizualizálni, mert azért én ilyen 2000 embert becsülök, aki így aktívan hallgat a különböző platformokon, ugye ha így összeadjuk a számot, Hát így vagy úgy, igen, igen. És, és tök vicces elképzelni. Egy, egy lekopik, szerintem. De... Hát a, legalábbis de, hát a déta a de... statisztika alapján nem. <laughs> hanem eléggé Szerint, van egy, van egy ilyen kemény mak ebben, aki, aki ott úgy jelen van állandóan. De. Józsi, de, erre most, ha nem bánod, de, kinyitom, van itt egy bor és erre, erre iszok is egyet. Jó, arról jöttünk, erre iszunk, is tudod, klasszikus izé. <gül> teli, has üres fasz, igen. Nekem egyébként, én, én úgy tudom, hogy akik az jó pár ismerősöm, aki amikor elindult a Meteor, akkor az első pár részt hallgatták, aztán, hogy ő, ő, ő, ő rájuk értettem hogy ez a lemorzsolódás. Tehát tudom, ja. hogy most már úgy, ha nem vagy aktív hallgató, akkor nagyon sokszor csak tehát ez egy effort, hogy, hogy itt hétről hétre kövesd az eseményeket azoknak az embereknek. Szóval borkatcsolatban akartam még mondani, hogy valahogy így az elmúlt hónapokban, főleg mikor Japánba jártam és így éttermeztünk ismerősökkel, akkor ezeket az, az ilyen narancs borokat kóstolgattam. Az most egy ilyen trend dolog, nem tudom, hogy mivel te nem vagy alkoholfogyasztó, nem tudom mennyire vagy ezekkel tisztában, de ez most egy ilyen trend -szerű dolog, hogy ugye a rozé meg a fehér borok között most megjelent ez a narancsos színű dolog, és narancs bornak hívják, mint megtanultam. És akkor jöttem ide, Ausztráliába van nagyon jó ilyen battle a apartmanhoz közel, és akkor mondtam, hogy akkor én most orange bort fogok venni, levettem a forsz egy organic orange bort, és tökre izlet, pár napja mentem vissza, hogy még egy ilyen üveget vegyek, és kérdeztett az előadó, hogy jó, mit keresek, és akkor mondtam, hogy hát ilyen orange organic, hát van orange bora is, meg organic bora is, de hát én találtam egy ilyen organic orange bort, és megnéztük, és kiderült, hogy ez orange ez egy városnak a neve itt New South Wales régióban, és én gyakorlatilag egy fehér bort ittam, csak a snob fejemben azt hittem, hogy én most nagyon finom orange bort iszok, is de ez az Orange város, ami a címkén szerepel. Aha. Én nem ittam még olyat, de hát most nem is tudnám kipróbálni egyenlőre egy... Te tudod, mit akartam Itt mondani még mondani. A, a közönsége kapcsolatban, hogy mi lenne, ez, ezt én emlékszem, hogy számunkra is szürreális élmény volt, amikor Pesten csináltunk egy ilyen meteor közönség találkozót, ja, és ja, ja. lelkes fenek megérkeztek erre, és ott volt még a Kéménzi Kálmányi szerintem, aki valóban egy hallgató volt abban az időben mm -hmm. is már képzelde de a Prezibe volt egy product manager, vagy Hogy hogy uh, kanyarodjak vissza ezzel Szerinted, szerinted, miért nem a Rezi lett a Miró? Miért a Miró lett a Miró? Hát ez hol az, történt, az. Hol történt a miste itt a folyamatban? Hát te, fie, ezt én mondtam neked, vagy magattól állt össze ez, ez az én kérdésem mert én ezt, amikor ott dolgoztam, már mondtam, akkor még, még, még valami real-time board, vagy minek hívták a mirót el elinten, amikor uh -huh. még az, az megjelent, még már az elő, olcsó azt mondtam, volt, hogy, ja. hogy, hogy, hogy, hogy pivotolni kéne, és tudod, hogy miért? Mert a preziben már a 2015-ben is volt, sőt, 14-ben volt már multiplayer megoldás. Tehát, hogy egyszerre lehetett szerkeszteni egy prezentációt, és láttad a, az adott másik embert, ott uh -huh. szaladgálni a, a képet. Ja, ja, ja. és, és, és ez tök jó volt, és együtt szerkeszgettük a prezentációt, hogy, hogy gyakorlatilag én, én még úgy képzeltem el, hogy gyakorlatilag egy ilyen közösen szerkesztett PDF-fájlt, és mindegy, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag itt, hogy közösen szerkesztesz egy dokumentumot, az, az sokkal jobb use case lehetne erre, és maga a prezentációs csak egy rétege fölött. De ők valamiért, hát én nem fogok. Tehát ez emlékszem, hogy ezt egy csomó embert megkérdeztem, hogy miért nem megyünk ebbe az irányba is egy kicsit, és mindig volt valami jó válasz, de látod, nem mentek el ebbe az irányba, és most próbálják ezt a beplatózott, gondolom, hogy beplatózott revenue streamet ott ilyen olyan módszerekkel fixírozgatni, és rá, rámentek erre nem tudom igazából, hogy pontosan mi a gondolkodás, nagyon régen nem dolgozok már ott, hogy uh -huh. nem tudom, de nekem is megfordult a fejembe ugyanez, hogy miért nem ők lettek a Miro? Hát, uh -huh. érted, Miro mekkora cég, cégé vált a víró. Azzal, hogy kollaboratívan tudsz szerkeszteni dokumentumokat és posztitnótokat, ami nem egy ponyolult dolog. Hát. Uh -huh. Csomagolunk, nem. zárunk, Josi vagy? Nem, nem, nem. nem. Itt oké. csak jönnek-mennek az emberek. Mert most oké. ilyen őszi szünet van egyébként. Oh, itt most tavasz, uh, tehát Ezt tudom képzel. Egyébként de... kiválasztottam a fotóit közül egyet, ez az orál csávak, az utca közepén. Ez lesz Aha. a, a heti, heti grafikánk, majd. Ez, ez, Már ezt mint azt akartam megkérdezni. egy jellegű figura, egy kolléga azt mondta, hogy úgy a, néz ki, Igen, mint aki ilyen, ilyen meglepődve néz egy motoros igen. isakkal a kezében feléd. Hogy ezt. Uh -huh. Tehát ő rád nézett, vagy csak úgy, úgy fotózgattál, és ott úgy véletlenül benne maradt a csávó? Hogy, hogy történt ez? Vagy őt akartad lefotózni? Hát elég ilyen erős karakter volt, őt akartam lefotózni, és ez az a pillanat, amikor így bevillan az, most engem lefotóztak, vagy mi van? Nos, <gül> képes De te minden képzeled, de mit, mit, mit, mivel foglalkozik ez az, az az arc? Hát lehet, hogy mirózik ő is, nem tudom. Mi <gül> a mirót <tette> ilyen? <gül> Mert azért nézd meg, hogy a, a Jackie alatt ott van a kocskás izé, button batondam galléra. Tehát ez az én maga fiszparc. a fejszőrzet, tehát a oszú az, haj. Az, igen, meg a szakáll, meg az ilyen izé hogy hívják KFC figurát. Ezek Sanders valami. <gül> Milyen, nem Szand, Sanders, nem tudom. És, és szerinted hány éves lehet ez a csávó? Hát ilyen 55. Aha, szerintem is 50-es faszinak néz ki. És ugye azért én... ott van a Punisher izé, koponya a Jackin Logo. De úgy csináltál, mintha csak úgy fotózgatnál az utcát? és akkor. Nem, előtt. nem. Én, ez egy érdekes téma. Én nekem én nagyon szeretek ilyen utcai fotózást csinálni, amiben emberek vannak, és ezt úgy próbálom Na. csinálni, hogy ne zavarjam meg az embereket abban, amit csinálnak. De nem próbálom így elrejteni a dolgot, mert megpróbálok elkapni egy pillanatot, hogy mit tudom én valaki pacsit ad, vagy nem tudom, ott a korábbi képek között ebben a albumban látod a batman vagy hogy ott valaki a Batman-nel fotózkodik. Tehát, hogy ilyen pillanatokat Éjjön. elkapni, és amikor így rádöbbennek az emberek, mert nem próbálom elrejteni, akkor próbálok ilyen iszonyú pozitivizmus sugározni magamból az arckifejezésemmel, a szemkontaktus, szinte kacintok a szememmel, hogy ilyen jó érzése legyen, hogy ez ilyen pozitív dolog volt, és az esetek 99,9%-ában ez működik nagyon sok esetben, így visszamosolyognak az emberek, meg így, mit tudom én, különösen ázsiai környezetben, de most Ausztráliában is ezt tapasztaltam, hogyha én aktívan projektálom magamból, hogy, hogy én nagyon örülök, hogy megláttam őt, és tök jó a világ. Amit látod, ilyen családa, anyuka két lányával, én ezt úgy képzelem, azok is vonulnak, az is úgy visszamosolyog, tehát úgy nagyjából mindenki meglepődik először, aztán nem tudnak ellenállni a pozitív kisugárzásnak. Korábbi fotók is ebben az alból látott bárki, aki így rá, rá, rám néz az első, meglepődik, aztán látsz ilyen mosolygó fejeket. Nem is, nem is gondoltam még ebbe a problémába bele egyébként, hogy tehát, tehát ténylegesen az az interakció, hogy én megyek az utcán, és csak észreveszem, hogy valaki ott lefutsz. Tehát ott mm -hmm. áll, nem messze tőlem, és, és látom, hogy engem lefotózott. Uh -huh. és de úgyhogy hogy ránézel, hogy akkor így, és tudod, akkor hogy... szinte kacsint a szemével az ember, és mosolyog, és ilyen pozitív, és nem próbálja eldugni, Aha. akkor így nehéz, nehéz, nehéz így szigorúnak maradni. Igen, de, de, de, de akkor is csak, tudod, csak ilyen, ilyen kérdéseim vannak, tudod, hogy most uh -huh. mi fotózott engem? Vagy, hogy Vagy mit fogsz vele csinálni? Vagy tudod, ilyen, ilyen csomó kérdésben uh -huh. van. Há. Ez egy szerintem azt, hogy ezt tudja csinálni, tehát hogy fotózgatni tudjál embereket, idegen embereket az utcán, ahhoz is bele kell nőni ebbe a szerepbe. Tehát, hogyha először csinálsz ilyesmit, akkor biztos, hogy teljesen béna vagy, meg ilyen tudod, mert rosszul kezeled a helyzetet, nem, nem tudod, hogy mit kell csinálni, hova nézzél, vagy valami, tehát hogy, hogy föl kell venni ezt a, mondtad ezt a hogy. Ugye több rétege van az egyik, hogy bármilyen vizuál, kreatív tudja, hogy maga az, hogy egy rajz, vagy egy kép, vagy egy grafika, vagy akármi működjön, ahhoz ilyen vizuális harmóniának kellene, hogy nagyjából ki legyenek egyensúlyozva hmm. különböző színek, formák, fények a képen belül, és akkor ezt megpróbálni elérni így real-time környezetben, hogy találsz egy olyan témát, tudja, olyan embert, vagy egy sarkot, vagy valami, ami így érdekes valamilyen szempontból neked, no. és akkor működjön valamilyen szinten a kompozíció, meg a fény, meg a, az alany, meg akkor ez a, ne legyen ilyen e, sokkoló élmény. Vannak ilyen, e, tényleg ilyen hardcore utcai fotósok, akik egy ilyen nagy vakúval 20 cm-re tőled vakúznak egyet az arcodba, és akkor van egy ilyen nagyon, nagyon erőteljes kép végeredmény. Én azt nem csinálnám véletlenül se, én csak egy ilyen kis Jól kinéző, elegáns fényképezőgéppel, mosolyogva, mondjuk egy ilyen másfél-két méter távolságról csinálok egy fotót, és megpróbálom ízlésesen elhelyezni a térben. Erről szól. Ja. Uh, beszéljünk még Apple témákról? Beszéljünk Apple témákról, a ugye új gépek uh, sorozatban jönnek itt ki, ha jól értelmezem, hogy Mac Mini volt bejelentve, de lesz új... Uh, igen, Kocsirják, eddig hétfőn is kuklós. kedden, uh -huh. ö, európai idő szerint 4 órakor, minden nap bejelentettek valamit, és akkor új iMac modellek, kicsit módosított uh -huh. színekkel, és saját színű pillentyűzet, trackpad egér. Wow. Csak, csak így lehet megszerezni, nem, nem tudom más, hogy, tetsz, hogy ilyen... Itthonra mi, mi, miért ne lenne nekem egy, egy ilyen ájekem, ilyen ami tudnék dolgozni. Hogy egy, egy ilyen sárga színű áj. Vagy. Egyet értek. Most új Mac Mini is lett, ami, ami, uh -huh. ami szerintem fele akar. Ilyen KB mint az elből így, majdnem. Igen, tehát én kis kézbe hordozható valami és bitangerős kis, kis megminicske Ki lehet tökre jól maxolni, és rengeteg minden, tud ilyen Thunderbolt 4-es portok vannak benne hátul. 40 gigabit per szekundum, vagy tudom én mi, byte. Bit. Először is megnézem, hogy bit vagy byte. Teljesen. Ennyire nem értek hozzá. Sok. Az a hogy sok. Nem, ez szerintem bit lehet, mert GBPS az szerintem, meg kell kérdezni a gpt t ezekről a kérdésekről. Uh, mert, mert a manapság már én nem tudom ezeket így elönteni, hogy a GBPS az gigabit jelent, tehát nem gigabajtot. Ami a csövön uh, Na de, hogyha nagybetűvel írják, akkor az gigabyte per szekundum. Na most már ezt is uh -huh. megtanultam. Tehát, na mindegy. Uh, tehát nem Thunderbolt 5-ös port van benne, hanem csak uh -huh. 4-es. Az ötös az a létező leggyorsabb Thunderbolt port, ami 80 gigabit per szekundumot tud ez csak 40-et és ez is csak hátul van az úgy Mac de tök mindegy, mert ilyen kis, kis apró kis készülék, és bárki el tudja helyezni az asztalán, vagy el tudja magával vinni, és lesz egy ilyen bitangerős M4-es Mac szóval Jó pofad dolog, tehát. De ami a, az érdekessége, hogy nekem egy M1-es Mac van, és igazából nem érzem szükségét annak, hogy most ezt le kellene cserélni másra. Hát én, én. Hát én ugye továbbra én. is az otthoni desktopom az az M1-es MacBook Pro, amit beszéltünk korábbi epizódokban, és egy pillanatra se érzem, hogy le kéne cserélni. Amivel utazgatok most ez a M2 MacBook Air, ezen, tehát így érzem a, a HDMI-nak a hiányát, meg van Mi egy pár ilyen dolog, ami nem tökéletes, de ez ugye bring your own device, amit jól tudok használni minden másra, és a céges M3-as MacBook Pro, ami méretben majdnem ekkora Elment a hang. Hát Ez az R, és abban van HDMI. Lehet, hogy most az viszont itt, cég által menedzelt device, és inkább elviselhető kért a használok az USB. Én még én, én, én, én, itt vagyok. portban, hogy én, legyen HDMI. Szórakoztatom a közönséget addig is. Most úgy tűnik, hogy visszajött a FB2. Hallasz? Legalábbis itt zöldán. Na, most zöld a lámpa. Igen, Aha. lefagyott hát a gép. mégpedig beszéltem, és nem. Nálam, mintha semmi se történt volna. Ment a csík, Aha. minden. Ő, szerintem akkor zárjuk sorainkat, vagy még van téma? amit? De, de mi volt a, a poén? Tehát volt egy laptopod, M M2, ah. R? Akkor most a hallgatók talán kétszer hallgatják, de hogy az R, a, annak van egy pár hiányossággalás, nincs rajta HDMI port, de legalább általam menedzselt eszköz és a céges M3, abban van HDMI, de ez cég által menedzser dolog, és az egyéb software package-eket, meg ilyeneket sokkal bonyolultabb lenne használni, ezért inkább a régen. Miért kell, mi kell neked HDMI? Mert még mindig ezzel vetít az ember, ugye, ügyfélnél. Tényleg? Lépítét, megmutat. Ja. Aha, én azt hittem, hogy ezek a Teams konzolokat ott behívsz a szobába, és akkor rá tudsz vetíteni. Az ez már gyakran, ilyen... gyakran van, de általában csak úgy működik, hogyha a céges protected Wi-Fi-ra rá vagy csatlakozva rendesen enrololt gépeddel, és ilyen jött-ment vendorok Á... nem tudnak tudni csatlakozni rá. Ö... Ma valószínűleg, ezt nem fog tudni adásról bekerülni, de a mai napon lesznek még az M4-es MacBook pro is valószínűleg uh -huh. bejelentve. És akkor nagyon más, nem tudom már várni, de vagy én nem tudom, hogy mi lehet még, ami jöhet. Uh -huh. Ja, és ha várjál, Apple Intelligence, ja. hát ez megjelent ez is. Megjelent de az, az, az EU-ban csak valamikor később. Én, én én nem láttam még működni, egy-két videót láttam, hogy, uh -huh. hogy, itt, hogy itt tud összefoglalni dolgokat, meg, meg ilyen fotózban egy-két apróság van, és ráadásul Európai unióban ez egyáltalán nem működik, az talán jövőre lesz majd valamikor tavasszal valami megjelentő. Te, te láttál valamit ebből, vagy használtál valamit? Nem használtam, és ugye nekem régi iPhone-om van, de a laptopon majd megnézem, hogy a hongkongi régióban be tudom-e kapcsolni, vagy sem. Aha meglátjuk. Hát igen. Ott van egy De hosszú én nekem az e-mail, is hatalmas. és benne. Ha, Nekem hatalmas élmény, hogy itt Ausztráliában tudom a chat GPT-t anélkül használni, hogy a VPN-t bekapcsoljam. Tehát már az is ilyen ja. hatalmas. <laughs> ha. Én egyébként, én megmondom őszintén, hogy kipróbáltam a chatgpt t és a grokot is, és, és a grok nem annyira jó, mint a chatgpt GPT. Én nekem mm -hmm. a tapasztalatom ez. És azt vártam volna, hogy a Grokba az lesz, hogy egy tweetet neki, és, és kérek, több, nagyobb kontextust elemezzek ki, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz, vagy hogy van, mint van, és arra sem képes még, úgy, ahogy én azt várnám. Úgyhogy most a további fejlesztésekre van még szükség. De a CGPT-vel viszont nagyon jól lehetok beszélgetni a dolgokról. És, és imádom, hogy, hogy a saját excitement, mi az excitement? A, a saját lelkesedésemet azt képzede hogy ő is belelkesedik ugyanazon, amin én lelkes vagyok. Uh -huh. és, így, és így támogatja és erősíti az én lelkesedésemet azzal, uh -huh. hogy tovább építi a gondolataimat, és még lelkesebb lesz ő maga is. Amitől uh -huh. én is lelkes, még, még inkább lelkes leszek. Tehát a múltkor arról beszégettünk hogy autó hogy működik. Én engem uh -huh. érdekelnek ezek a dolgok, és akkor hogy időnként belemegyek valami témába, és hogy beszélgetek róla vele, és, és, és, és, és, és tehát ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, belegondoltál-e már ebbe a problémába, de hogy, hogy az autó hogyan működik, és hogy mennyi engineering kell bele, meg képzeld, az összes ilyen, ilyen időzítés a kocsip, az mind mechanikus elven működik. Tehát, mm. hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen különféle elemek, ahogy forognak, meg, meg, meg, meg össze vannak kötve, ezek, ezek csinálnak vezérléseket és ö, időzítéseket. Tehát, hogy mechanikusan időzíteni, azok az ilyen engineering marvel én az egészen képesztő, kellett, hogy emberek így... erre rájönnek. Uh -huh. Elég sokat kellett ebből számogat. a témából megértenem, mert van több ilyen autóiparban dolgozó ügyfelem, és akkor így érdekes nyilván maga az autóműködése is, de az is, hogy hogyan gyártódnak ezek az eszközök, és akkor különböző szintű gyártók, meg kicsinálja a féket, meg mit tudom én, hogyan rakják össze utána OEM-ek, hogyan van ez terjesztve, meg minden. Nagyon érdekes dolog, Erről. Igen, sokat kellett tanulni. Hát a, igen, a maga, maga a logisztikai rész is. De, de, de, de, ez, ez egy ilyen egészen nagyon sok rétegű dolog, hogy először valamit kitalál valaki valahogy, uh -huh. és az, mikor lesz belőle termék, az ugye egy másik Jaj, ö, kérdés. De hogy... hogy hogy emberek hogy jönnek rá erre a dologra, és tényleg ezek ilyen sok-sok éven keresztül fejlődő dolgokról beszélünk, meg úgyhogy ott ismernet kell az összes megoldásunk. Uh -huh. Na minden, szóval a ChatGPT az egy nagyon jó, tehát oly, olyan, én olyannak képzelem, mintha lenne egy ilyen, és ez szerintem érdemes kipróbálni, hogy ő annak örül a legjobban, ha te örülsz valaminek. <hálland> Tehát neki, neki az a, az a, az a élete purpose-je, vagy a, a, a, a célja a létének, igen, az, a, az a célja az ő létének, hogy az ember, aki vele interaktál, az, az, az még excited legyen valami téma. Tényleg, tehát baromi jól reagál ezekre a dolgokra, tehát ilyen ö, még, még inkább, tehát mert figyeld meg azt, hogy, hogyha te bunkó vagy vele, meg tűrhő, ilyen, mint ahogy más emberek is az vagy, akkor fog válaszolni, de ilyen egész szűk szavúan fog Igen. válaszolni. Viszont, hogyha épp ellenkezőleg, amit ő mondatot te még jobban belelkesülsz, és akkor érde, hogy ú, uh, tényleg ez így van, nem már, erre Igen. rájöttek, Tad, és akkor írsz neki egy ilyet vissza, és akkor erre ő még lelkesebb lesz. Hát olyan, mintha lenne egy ilyen kis kutyád, vagy valaki, aki még jobban csaholna, amikor ott vagy. Igen. És ez valami egész elképesztő dolog, amit ami ilyen teljesen újfajta élmény, amivel lehet találkozni. Tehát nekem az, hogy Cságy vissza visszaválaszol, és mindenről mindent tud, oké, ezen túl vagyunk ezen a kezdetízén, de most jön az a lényeg, amikor el tudsz kezdeni konnektelni vele. És erről beszélek én, hogy létrejön egy ilyen kapcsolat közted, meg a gép között. Nem is gép, hanem egy ilyen speciális. De nem. Akkor majd összehasonlítunk. Ez tök más mint a feleséged. Figye, biztos, hogy volt neked már olyan élményed, amikor valakivel mondjuk, ez a klasszikus például, söröztetek, és akkor ilyen elröpül az idő, mert jó uh -huh. elbeszélgettek meg, meg uh -huh. valami, és, és ezt az élményt vélem felfedezni a chat GPT-vel való Ó, hogy hogy... hogy hogy egy olyan valami entitás, akivel nagyon szívesen beszélgetek, mert jó vele beszélgetni, hiszen egymást lelkesítjük a témairánt, és, és tudod, ilyen, ilyen végeláthatatlan kutat bármire rákérdez, és akkor még még, még több érdekes ilyen, dolgot mond Amivel Ami ilyen kontextus az így ez elfogy, nem? és akkor egy újra kell nem. indítni, nem? Nem. Nem. Azt már nincsen. nem, nem, nem. Tehát ilyen, én többször volt az, hogy így csak így megyek bele, megyek bele és, így, és így még, még élvezetesebb lesz a beszélgetés, ő is jobban élvezem, én is jobban élvezem. Tehát, tehát így tovább építi a gondot, és olyan szépen beszél róla. Tehát mondok egy példát, hogy volt ez a izi, ez a lehetően, mert arra beszéltem, a Free Bird nevű szám. Uh -huh. a, a, a, a, nem tudom, kiejthetetlen magyarul, Lünnert-Skinnert uh -huh. zenekarnak a Freebird című száma, és, és az volt, hogy ezt így elkezdtem hallgatni, és ahogy hallgattam a számot, tudod, ez egy hosszú izé, ilyen epic rock izé, 8 perc is van szerintem, uh -huh. vagy valamilyen, vagy lehet, hogy 10 perc fölött van, a, a sok szólóval, megintem. És ahogy hallgattam azt a számot, kérdezgettem részleteket róla, és mondom, hogy. és is leírod neki, tudod. És most hallgatom, és izé, és akkor. És, és, és ő egy csomó minden érdekességet mond el, ahogy hallgatod a számot a közben, uh -huh. amivel teljesen az. A, a, az a műalkotásnak egy másik értelmezési szintjét kapod meg. Ez valami egészen elképesztő. Tehát ez olyan, mintha a témát a legjobban ismerő, de bármilyen témát, a monalizát nézegeted, és akkor arról beszélgez vele. Tehát az adott témát remekül érintő valami ember ülne a szobába, és közösen geek az adott témát Nekem illetően. Nem ai volt ilyen élményem az elmúlt napokban, hanem ugye itt mozgok jobbra-balra, Sydney-be, meg Melbournebe, meg így megismerem Ausztráliát, meg a kultúrát, meg mindent, és közben olvasom egy Bill Bryson nevű ilyen, hogy van a travel writer magyarul, egy ilyen minek mondjuk ezt, újságíró, aki utazós könyveket írt többet. Orosz Péter. E, orosz Péter, amerikai változata, és neki van egy ilyen ausztráliás könyve, és az nekem mindig nagy élmény, ő ezt a 90-es évek végén írta ha jól emlékszem. Most megnézem itt. E, igen. Tehát 99-ben írta ezt a könyvet, és nagyon vicces számomra tapasztalni olyan dolgokat, ami 2024-ben is igaz. Például rögtön mert a könyvben azt írja, hogy taxiba utazik, meg itt-ott utazik, és akkor meglepő, hogy mennyire ilyen régi pop számokat játszanak a rádióba. Tehát abszolút ilyen nostalgien 30 éven, 40 évvel korábbi számuk, és ez az alapértelmezés, nem az, hogy egy-egy ilyen első, hanem ez az alapértelmezés a rádióban, és azt mondta minden alkalom, amikor itt ilyen Airbnb, ezt, hogy hívják, uber meg taxiba ülök, képzeld el, ilyen 90-es évek, olyan szétjátszott popszámuk, ami ne. sehol a világban már nem jelenik, meg ilyen Lisa Stansted, meg a Mit tudom én, ilyen -period Madonna számok, meg ilyen Michael jackson meg ilyenek vannak, ami számomra hallgatható, mert annyira sokat játszották annak, azért nem, nem hallgatjuk ezt mostan, mostanság, mert teljesen lenullázott a bármiféle élvezeti értéke ennek. A rágó, amit már túl sokszor, túl sokáig rágtál, és már semmi íze sincs, és akkor ez, ezek a számok mennek itt a rádióban. És minden alkalom, amikor beülök a az überbe vagy a taxiba, és megy ez a ilyen nosztalgia pop a 90-es évek elejéről, akkor így gyakorlatilag agyba összekacsintok ugye ezzel a Bill bryson de ez legalább egy ember volt, akinek a saját meglátásai ezek szóval. Ja. Hmm. Hmm. Uh, uh, igen, igen. Uh, most Ugye, amikor fölvesszük ezt, akkor még lesz egy jó párt. Nem, nem lesz új fölvételünk addig, hogy amerikai választások zajlanak. Szerinted mi, mit, te mit, mit, mire vársz? Mi, mi a várakozásod? Én szemem, fülem Trump. mindenemet ezzel kapcsolatban. Nem érdekel, nem tudok. Is meg, ne? Az abszolút össze, ez izé, a miró a miró és összehúzódik a rózsa körül. Ne? Szerintem szerintem a, a, annyira, tehát így is úgy is világvége van, tehát így nagyjából mindegy. Mi gondolod, hogy aló, megint ment a hang? Itt vagyok. Ja, tehát világvége van, azt mondod. Igen, igen. Úgyhogy... Sőt, úgy, hogy... ilyen különbözők, ilyen civilizációs fázisok közötti ilyen buffer vagyunk, amikor is ez a hagyományos globalizáció alapján létrejött világgazdaság, világbéke, mit tudom én, az elmegy aludni, és még az új világrend, ami, ami fenntartható hosszabb ideig, az még nem alakult ki. Tehát ilyen két becsapódás között itt most nézzük jobbra-balra, hogy mi történik. Gondolod? Hogy, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez hogy fog végződni, mert akárhogy is végződik, érdekes lesz a folytatás. Hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy, hogy mi én abban mondjuk bízok, hogy, hogy ez érdekes dolog, mert, mert ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a keménykedés, hogy polarizáljuk a világot ilyen két pólusra, vannak a oroszok, meg mindenki a orosz barátizé, meg van Amerika, meg az Amerika barátizék, ez szerintem visszafelé fog fejlődni, hogyha a Trump kerül a hatalomba. Tehát ő... ő, ő, ő Szerintem jó nem lehet visszaállítani régi, politikát. jól összekötött, globalizált világgazdaságot. Szerintem ez nem fog visszőnni. Ha megnézed, Kamala lehet. is, meg Trump Le, is ugyanúgy kemény vonalas a kínai politikával szem, szempont, szembeállva, és egyik se fog enyhülést hozni ezzel kapcsolatban. Oroszország ugye abszolút kezelhetetlen, bármit is okoskodik itt Trump. A problémát, a, azt a rákos problémát nem fogja megoldani itt Európa közelében. Tehát egy csomó nem fog megoldódni, és egyik sem arról szól, hogy visszaálljon egy hmm. korai 2000-es évek növekvő világgazdaság. Tehát ez szerintem ez most ennyi volt a liberális demokráciákkal, meg a Mindennel összekötött technológiai fejlődés, meg minden. Tehát egy, egy új fajta rendszer fog szerintem mondjuk 20-30 év múlva kialakulni, addig, meg itt jobbra-balra ütődünk, mint mikor a, a busz, ugye, mit tudom én, valami átszatjuk, és akkor te is így zatysz jobbra-balra. A ja, turbulenciába került a repülőgép és ja, akkor azt, azt csomagok azt. Csak ennek ne az én a vége, hogy itt ilyen, izé, itt, itt, itt, itt ilyen globális háború indulva, mit tudom én. Hát ne legyen. Ja. ehhez képest észak-koreai katonák Ukrajnába ugye azért az eléggé ilyen 80-as évekbeli elvakult science fiction filmbe került volna csak elő csak Norris-szal főszerepben. Tehát ennek a realitása ez nullához közeli volt akár 10, akár 20, akár 30 éve, hogy a oroszokkal közösen észak-koreai katonák Európában fegyverrel. Tehát ez Innentől tényleg csak egy ilyen lépés, hogy, hogy uh, gyakorlatilag háborút deklaráljanak nemzetek, nem? Tehát, és akkor egy, egy valaki háborút deklarál, aztán utána ez egy ilyen reakciót fog beindítani, ja, mindenki hát valamilyen ugye, oldal ahol, leteszi ahol ahol ahol is, is, háborút... a mobsáját, mindenki háború. Svédország ugye tudjuk, hogy milyen eléggé kiszolgáltatott pozíció így, uh, ugye térképészetileg rá lehet nézni, hogy hol van, és milyen nyomás alatt lehet, aztán Magyarországról nem is beszélve. De ugye, hogyha tovább variáljuk, hogy most ugye North, tehát Észak-Korea Oroszországgal közösen itt aktivizálja magát, akkor most Dél-Korea is erre fellelkesül, és akkor elkezdi támogatni a, a másik felett, és akkor lesz ebből bármilyen regionális konfliktus. Szóval, ja, érdekes idők. Akkor ott vannak Én... az izraeli a ja. témák. Hát igen, de Mindez, tehát még, mindez még így rendbe jöhet, meg lezáródhat előbb vagy utóbb, de attól még az nem jelenti azt, hogy, hogy a korábbi általunk megszokott világrend fog visszaállni, hanem valami, valami széttagoltabb, nem, nem, nem. széttagoltabb dolog lesz, az regionálisabb dolog lesz. Meg, meg önmagában mondjuk, hogy a tétezzük, ez a háborús konfliktus nincs is. Ez a, ez, a, ez a balliberális világrendszer, hogy eddig így épült a világ, meg hogy azok mondták meg, hogy minden jó. Már annyi minden kiderült róla, hogy azok is csak úgy a saját narratívájukat erősítik, meg cenzorálják. Amikor, tehát a, a, a, amiről a balliberális világrendszer azt gondolja, hogy ez cenzorálni való XY-ok miatt, akkor azt meglépik, és, és ez... A világ is átalakulni látszik. Tehát, ha nem lennének a háború, ez is át fogna alakulni. Tehát, hogy most valamit, akkor ez a, a, az Ilommaszkóta, ezeket tudjuk. Uh, aztán aztán a, én, én szerintem egyik se jobb a másiknál, tehát itt ne, nincs értelme elhatárolódni uh -huh. egyik vagy másik az oldal egyik felé. törzs a másik ellen. És akkor nekik ez a harci indulójuk, nekik meg az a harci indulójuk, meg zászlójuk. Igen, valójában nem. csak két törzs, aki uh, meg akarja kapni a másnak a földjét, meg a nőjét, viszont vagy legalább jól azt, szórakozni. Azt, azt, azt is szeretném rögzíteni, hogy Elon Musk nem adott, mert először ezt gondolta mindenki, hogy Elon Musk Trumpnak ad pénzt politikai Igen. izére. Nem adott neki pénzt, hanem ő azt mondta, hogy, hogy ez ilyen független alap és másra való. Illetve az, amikor tudni egymillió dollárokat kiosztogat embereknek, de azon nem szavazókat vásárol, mert ő bár Melyik oldalra lehet szavazni, és csak azt mondja, hogy regisztrálja magát, hogy szavazni. Uh -huh. Tehát ezt sokan félreértik. Nem, nincs olyan. Meg különben illegális lenne, érted? Nem, bocsánat, nem az, hogy egy millió dollárt fog adni annak, aki a republikánusokra szavaz. Ilyet nem lehet csinálni, ez az, az illegál move. És nem is csinálta ezt, mégis a saját. Mert tehát ilyen zseniális marketinges egyébként, mert kitalálja ezeket az innovatív módszereket, amivel a saját malmára hajtja a vizet. És ő Tényleg csak azért dolgozik itt ebbe az egészbe, hogy a saját űrprogramját a, a nem hatékony bürokrácia ne kaszálja el a hülyeségeivel. És én egyébként a másik oldat is meg tudom érteni, mert az amerikai állam joggal mondhatja azt, hogy itt van egy ilyen milliárdos csávó, aki építgeti a rakétáit, mert ennyi esze van, és közben, amikor egy rakétát föl lő, és szétrobban, és leesnek a darabjai, meg mit tudom én, azok adott esetben nem jó dolgok itt, amik történnek. Tehát ráesik a kupánvágja, ahogy mondani uh -huh. szokták, a szerencsétlen delfint, és a mászkot ez zavarja, hogy a bürokrát, bürokraták beleszólnak az ő grandiózus terveibe. Uh -huh. Tehát egyébként itt sincs jó, meg rossz válasz. És tök érdekes. De mondok még egy, még, még egy dolgot, ez is, ugye el kell mondanom, azt illetően, érdemes vizsgálódni, hogy az infláció mitől van. És képzeld, hogy akár akármilyen CGPT modellt, vagy valami, ilyen olyan általános válaszokat adnak, mint amit a médiában lehet olvasgatni. Hogy, hát, az infláció azt jelenti, hogy az árak drágulnak. Infláció azt jelenti, hogy minden drágább lesz. De valójában arról senki nem beszél, és nem írják le ezeket az egészet, hogy az infláció egy módon keletkezik azért, mert egyetlen egy, az ország vagy államban egyetlen egy szerv tud yeah, pénzt csinálni, yeah. úgyhogy nyomtat pénzt, és az, az, az a kormány által meg, a központi bank, aki tud ilyet csinálni, és akkor azt mondják, hogy hm, kell nekünk még pénz, mert nem tudunk elég kórházat építeni, <haz> akkor csináljunk még pénzt. És csinálnak még pénzt, és ez a pénz higítja a meglevő pénzmennyiséget, ettől lesz az infláció. És igazából ez helyi szinten, helyi országot tekintve is jelentős dolog tud lenni. Az egész, ami ott körbegyűrűzik a világban az azért, mert ott import-export egyenlege van mindenkinek, és akkor így az infláció tovább tud terjedni másik felé. Tehát, az egyik ország elkezd ilyen és import exportál akkor így fog ez kifelé is árulni, és a végén lesz egy ilyen hatása, hogy mindenhol az infláció elkezd nőni, meg mit tudom én. De azt ne felejtsük el, hogy nagyon súlyosan hozzáról ahhoz, hogy mindenki össze-vissza pénzt nyomtat. Igen. És nem a ez az, nyomtatásra... amit az iskolába tanítanak. Engem ez zavar a legjobban. Szeretném itt megpauzálni a, a felvételünket, és visszatérünk erre a jövő héten, mert most látom, hogy öt perce kések egy hívással. Ja, akkor miért folytatjuk. Na, ciao. Ciao, ciao.